Du lyssnar på Radio Länsman, ett sverigevänligt alternativ. Varmt välkomna ska ni vara till Radio Länsmans nyårsspecial som blev en nyårsintervju. Vi har märkt att det finns ett starkt intresse för krönikörer på invandringskritiska hemsidor. Så idag har vi med oss ingen mindre än Björn Nordström, krönikör på Apixlat. Jag känner på mig att det här blir en riktigt intressant intervju, så sitt kvar. ju att gästen heter Björn. Men Björn, vad arbetar du med tänkte vi fråga då och var bor du? Jag arbetar som IT-lärare i en liten stad i norra Vermont i USA. nu kommer det säga att du valde att flytta till USA då? Jag flyttade hit 1993 och då var det väl mest för att jag ville bo i USA helt enkelt. Det var någonting som drog mig väldigt mycket av intresse. Jag alltid tyckte att USA varit ett spännande land med med intressant yttrandefrihet och, och framförallt möjligheter att lyckas. Att man ska kunna lyckas som människa. Hur man nu definierar sin egen lycka. Ja och sen är det ändå en väldigt skillnad i USA just det här med om vi ska gå in på det här med att vara patriot. Då. Det är ju någonting väldigt positivt och nationalist. Då. Det måste väl ändå kännas ganska skönt och att det är lite mer öppet med att... Och, och vad det Ja det är ju en självklarhet och jag tror man inte får glömma Kanada heller Jag törst påstå att Kanada, USA, alla vet ju om den amerikanska patriotismen och nationalismen Men jag törs nog påstå att Kanada är nog mer patriotiskt och mer nationalistiskt än faktiskt USA Man tror kanske inte det Men, men jag törs nog påstå att så är det, kanadenserna är oerhörda nationalister det är, det är någonting som jag tror svenskar skulle bli chockade när om de åkte i Kanada och, och spendera lite tid där Mm Mm. Alltså, man säger patrioter eller nationalister när det gäller USA eller Kanada. Då antar jag att man syftar på eh, USA:s sätt att leva, kulturvärderingar eh, och så vidare. Det finns ju så många olika kulturer här, det är naturligtvis, men jag tror att det finns grundvärderingar som folk är stolta över, oavsett om du kommer från en annan kultur som invandrar eller har växt upp i USA, där, du kom där dina förfäder kom via. Mayflower båten 1620 typ. Det spelar ingen roll jag, jag tror man anammar en Grundvärderingar som yttrandefriheten Demokratin, möjligheten att lyckas De grundvärderingarna Är man stolt över Och det blir en patriotism kring de grundvärderingarna Det är någonting som alla kan komma överens om Man vill ha mm. För det är så viktigt att kunna få känna att man kan lyckas Att kunna få yttra sig Att kunna få tänka fritt, att kunna få skriva fritt Att kunna få uh, rösta fritt utan ja. att man påverkas. Mm. Apropå röstar då, Obama han målade sig ju verkligen ut som en, ja, nästan som man vill säga, en gud. Men då undrar jag, blev det guld och gröna skogar där borta i USA då? För att, ja det var väl det det kändes som att det gällde att det var USAs första svarta president. Eller har det blivit bättre eller sämre eller vad tycker du? Först vill jag bara konstatera att det är intressant. Han, Obama har en svart pappa och en vit mamma. Så man kan hävda att han då är en vit president lika mycket som en svart. Jag på Precis detta. som med Tiger Woods. Är han en svart golfare för hans pappa är svart eller är han en asiatisk golfare för hans mamma är asiatiska? Mm. Och jag tycker det, det, i Sverige är man fixerat på hudfärg. Det är ganska lustigt egentligen. I Sverige är det väldigt mycket hudfärg. Speciellt på den svenska vänster. Det, är det oh, yeah. Så jag tänker inte riktigt på Obama som svart eller vit. Eller vad han nu är. Utan jag tror att många fastnar för Obama. Oavsett hudfärg. För han var lite mer. Han hade en, en ganska stor vision. Jag tror att han, han tänkte lite annorlunda. Han, han var väldigt vältal. Hans retorik var väldigt tilltalande för många. Men jag tror sedan att retoriken hamnar mest i... I, på det retoriska stadiet, det praktiska sen verkar han inte vara riktigt var lika bra på faktiskt till Obamacare, idén och tanken var ju bra va att sjukvården skulle kanske struktureras lite annorlunda men i praktiken har ju det gått åt skogen alltså mm. jag tror inte Obama riktigt förstod att i teorin så är Obamacare en väldigt bra tanke då men i praktiken så är USA inte strukturerat att det fungerar helt enkelt USA har en viss struktur som är svår att ändra på Ja och det är väl inbyggt i, som sagt, det är inbyggt i deras presidentialism där att, att liksom de, de här tre tre, <coughs> tre uddarna som är i högsta rumstolen, att de ska ju vara skilda från varandra men det gör ju också precis som du säger att det blir otroligt svårt att få igenom en förändring och säkert ja. en så här stor förändring som ändå var, ja, den, var ju, den var ju inte helt populär såklart många vill ju sätta sig emot den och det är ju väldigt lätt att göra det i så fall Ja, ja visst och framförallt då eftersom eh, de här försäkringsbolagen då som som som då står bakom den nuvarande strukturen kring sjukvården- är så oerhört maktfulla och har så mycket pengar. Mm. Mm. Så den fria marknaden är svår att helt enkelt styra och kontrollera. Den fria marknaden på något sätt vinner alltid i USA. Och jag tror att den fria marknaden har bevisat att- människor vill helt enkelt inte ha alla förändringar Obama vill ha. Man kanske vill ha vissa förändringar- men att den fria marknaden känner att det är nog ganska hyfsat som det är faktiskt trots allt. Men eh, apropå då USA och, och så. Folk har ju pratat med dig lite innan här och de, folk hör av sig till dig och frågar om helt enkelt hur man gör då för att flytta till USA och Kanada rent konkret. Alltså vad är det de ger för anledningar till att de vill göra det? Ja de känner sig det är ett politiskt förtryck. Man, vill ju man är politisk flykting helt enkelt i Sverige numera. Och jag törs nog mm. påstå att Sverige kommer kanske att bli en brain drain land- för att många, det är folk som har av sig Jag tar törstnat på nästan varje dag I alla fall ett par, tre gånger i veckan Har gjort nu under en tid till mig Ut, Högutbildade, laglydiga människor Som säger att jag klarar inte av att bo i förtryck I Sverige längre, jag måste därifrån Kan du hjälpa mig? Så jag skickar information Och allt möjligt om USA, Kanada Allt från visum till arbetsmarknad till jag gör det jag kan Och sen vissa hör av sig att de har just flyttat till Asien Till Singapore eller Kina För att de, de behövde fly det, det, det är alltså politiska flyktingar och ofta är det då skattebasen. Det är människor som då är högavlönade som betalar bra med skatt i Sverige som försvinner. Mm. Det är ju bekymmersamt egentligen för ett jo, land. Jo men alltså det här, det, här är, det här säger jag hela tiden. Men, men jag menar, ofta så kan man ju bara fokusera på en sak i taget. Man är lite så som människa. Men, men om vi ser liksom det allmänna läget i Sverige så tar bara en sån här sak som du tar upp nu. Vi tar bara det lilla. Folk flyr. Alltså de, de, de, de mest kapabla flyr. Ja. Det är ju ett sånt jätte problem. Liksom. Och det är ju problemet även tvärtom. De som kommer till Sverige det är ju de som har pengar och, och eh, ofta utbildning. Så de tömmer ju sina egna länder liksom. <clears throat> Och nu kommer ju Sverige börja tömmas istället på grund av invandringen. Det är ju så otroligt ironiskt. Ja, man, ja, kan, just... man, kan ju, man kan ju undra hur det kommer att bli. Jag menar, det var många som migrerade till USA en gång i tiden och ja, det var väl såklart väldigt driftiga människor som mm. hade råd och klarade av den där resan ända dit. Och nu då, jaha, ska det bli att de driftiga svenskarna här i Sverige och det är väl ändå relativt många, ska de flytta? Och vad blir det då av Sverige sen? Ja, de som har hört av sig till mig, vi pratar alltså om människor som är väldigt högutbildade. Mm. Och det är ju alltså människor då som bidrar med enorma kunskaper och, och som är skattebasen i Sverige. Och när de kunskaperna försvinner från ett land och skattebasen försvinner det är inte så lätt att, att liksom bara byta ut dem mot mot vilken invandrare som helst som kommer från, ja, mm. kanske Syrien eller Somalia eller någonting. Det så lätt det är det ju inte. Nej. Och det kommer ju brytpunkt när tillräckligt många har helt enkelt flytt till Sverige. Mm. När man inte kan upprätthålla samhället på samma sätt längre. Fast, fast jag, där, där menar jag att vi är nu jag, jag, det här är ju väldigt bara som man gissar men det känns ju verkligen som Sverige lever ju på lånade resurser nu, vi drar ner allting ja. möjligt, nu kan vi inte dra ja, ner ja, svaret längre så nu kan vi inte mjölka därifrån jag menar pensionärerna och vården går det inte att dra ner på så mycket heller, ja, medan de ja, det väljer in socialbidrags, ja, skolan också medan det väller in socialbidragstagare jag menar om vi, om vi stoppar det nu, ingen får flytta in, ingen får flytta ut, det skulle ändå inte funka tror inte jag, vi ligger på alldeles för mycket underskott. Ja och sen dessutom då precis, men som jag ser nu jag har nog på så att senaste halvåret. Så har jag blivit kontaktat mycket mer frekvent. Så det, det verkar som att det har skett en upptrappning bland svenskarna när måttet är rågat. Mm. Och det måttet har nog blivit rågat de senaste ja, två, tre, fyra månaderna kanske. När jag märker ja. att det är fler och fler som kontaktar mig. Och, ja och vill ha hjälp. Jo men det händer ju så otroligt sjuka saker. Men jag kan tänka mig men vi men du är ganska inlästa på liksom politiska nyheter. Att vi blir ganska avtrubbade. Men, men ta bara en sån här händelse som har hänt. Ta den 92 90-åriga 90 kvinnan som blir våldtagen. Eller uthängningen eller som Expressen håller på sådär. Ta en av de sakerna. Så räcker ju det för att folk egentligen borde vara tappade. Och tycka att det här är för jävla för jävligt. Så, så det är väl inte så konstigt. Men eh, om vi ska ta och gå vidare. Och prata om vad du gör då. Eller... Inte ditt arbete utan det du gör på fritiden då så att säga. Du är ju krönikör då på avpixlat. Och till att börja med vill man ju fråga hur det kommer sig att du börjar skriva där. Ja, det börjar väl egentligen. Jag skickar in en insändare. Hösten 2012 tror jag det var. Och sen skickar jag en insändare och sen skickar in en till. Och sen skick... Sen, uh, fråga. Jag tror att jag, jag beskrev Sverige från ett annat perspektiv. Eftersom jag är utlandsboende så ser jag Sverige lite annorlunda och jag gjorde även med Nordamerika lite grann. Och jag tror att läsarna, även Apikstad, tyckte det var intressant och då blev jag tillfrågad efter några insändare att om jag ville bli krynnikör. Mm. På den vägen blev det väl. Men eh, vad fick du för respons då överlag från, ja det finns ju fler krönikarer och, ja Mats Dagelin då, vad, vad hade de att säga om dina krönikar? Jag har faktiskt inte hört någonting från någon äldre, vi, vi liksom är liksom inte en sekt som sitter i en bunker och, och konstruerar <laughs> på det. Det, det det. Nej men jag trodde att det kanske var någon form av kontakt och feedback till varandra och sådär. Nej det är faktiskt inte det, vi pratade vi pratar, någon, jag, jag, jag, jag, jag e-mailar mig hera lite då och då men det har ingenting alls med Apixlat att göra det är, vi, bara har, vi har fått kontakt genom privata intressen som vi delar. Mm. Uh, jag, jag e-mailade någon gång då, och då med Stefan Torsell men det är också mer andra saker som vi är intresserade av som inte har någonting med Apixlat att göra. Mm. Dagerlind har jag väl ingen kontakt med alls han har inte nåt Twitter någon gång då, och då utan vi lever våra egna liv så där. och sen har man väl intressen med någon som man inser man delar då får man väl då blir det bli intressant genast. Men, ja. men men eller men, men, men, jo, men, du är, Trots att du bor i Amerika så tänker jag att du är väldigt insatt i vad som händer här i Sverige eller? Ja men självklart oh, ja. Ja. ja men kan du, kan du sammanfatta det med en mening? Hur ser det här ut från en nordamerikansk ögon? Får man svära i svensk radio? Ja det får man göra I den, i den här får man det mm. Åt helvete Ja så kan man ju säga ja. Och, och när du, jag tänker att du, du diskuterar säkert detta med amerikanska eh, kompisar de, de måste väl se på det som vi ser på Nordkorea tänker jag Jo Eller tack, det jag, förra veckan så kom det fram en, en kompis till mig, en, en kompis som jag snackade, han började prata om Sverige och jag skrev en insändare som idag faktiskt publicerade eh, en krönika idag i Apixlat om just om hur en amerikansk kompis till mig upplever Sverige genom det han har läst under det senaste året. Mm. Ja, vi kommer ju länka direkt då till alla dina krönikor så ja. är det väl antagligen den högst upp men, men jag du, det var inte så mycket respons från krönikörerna och de andra då men antagligen så är det väl lite mer från läsarna då, vad får du för respons från dem? Ja, till största delen så är folk det som är intressant som jag gillar på Apix att man får ju lite, får ju positiva kommentarer och ryggdunkar men att man lär sig jävligt mycket för att om man, gör om man skriver något som är lite luddigt eller oklart Eller kanske gör något sakfel då, då blir man påminn direkt om det Det mm. man, man är väldigt, väldigt hög intelligens bland läsarna det, mm. det, det är faktiskt intimiderande att skriva Därför att jag vet att om någonting blir lite fel Då får man höra det ganska väldigt snabbt mm. Mm. Man måste passa sig väldigt noga För liksom, mm. man måste tänka igenom sina argument Och man måste hitta sina källor Och bygga upp dem med källor och Ändå så blir det alltid någonting som blir fel Men generellt sett så är det ju positivt Men jag gillar framförallt debatten som sker kring att jag lär mig mycket, det här var fel Eller här är det någonting som du inte har tänkt på eller det här. Okej, okay, då får jag lära mig något nytt Och sånt mm. det. Man får liksom mycket på sätt och vis lite kritik Men man måste se det som, som positivt Även om ibland det kanske inte är det bästa Men för det mesta så är det positiv kritik mm. Men det du skriver om då Är det främst invandring eller andra ämnen? Jag skriver nästan ingenting om invandring det inte det? Jag skriver någon gång då och då Men tittar man på mina krönikor Så handlar de oftast om något helt annat Mycket om, svensk, om medieskillnader det är klart någon gång invandring, men det jag skriver om invandring är ofta det att jag jämför till exempel Sverige med Nordamerika, USA och Kanada, hur invandringen funkar här. Utan det, det är om det är en debatt till exempel i svensk eh, Sveriges Television mellan en politisk debatt om invandring där det då naturligtvis dras upp massa floskler att Kanada är, är så, då skriver jag en krönika sen i Apikstad där jag förklarar att det här är lögner, det här är sanningen så här fungerar det i verkligheten mm. och så, där. så då försöker jag istället klarlägga vart sanningen ligger och vad verkligheten är och hur reglerna och lagarna gäller i Nordamerika som aldrig kom upp i, Sverige, i debatten eller som feltolkades eller ja, Det är fel. ju intressant för att särskilt Kanada tas ju ofta upp som ett, ett oerhört fint exempel på mångkultur ja det har jag nog hört jag tycker det sägs hela tiden. och Jag håller med. Jag vill också ha samma regler som Kanada har. Jag håller med att de har ett, ett mycket, i alla fall jämfört med Sverige ett, ett, bättre, liksom, ett bättre tanke kring vad mångkultur skulle kunna vara. Men det verkar som folk i allmänhet verkar att mångkultur är, det är när man bland, när man har invandring. Men, sätt. men just Kanada, det, det kommer vi komma in på lite senare i intervjun då. Om jag får moderator. Ja, det, det. ja, men, Ja, nej, men där får man se då i alla fall att det är ju inte som... Om man säger vanlig media skulle väl säga då. Att alla invandringskritiska sidor, då är det endast det. Utan du bjuder på lite allt möjligt du också. Så det är ju givande att få en lite större bild av allt så att säga. Jag försöker också visa hur mediaskillnaderna till exempel... I USA är med Sverige. Jag skrev en krönika bara förra veckan där jag pratade om hur en politisk debatt till mellan meningsmotståndare går till i media. Då, mellan till exempel en vänsterjournalist i CNN och en högerjournalist i Fox News. Där jag mm. försöker förklara att så här kan faktiskt en debatt gå till där man håller sig till sakfrågan och, och argument. Där man inte alls pratar rasism och nazism och fascism mm. utan man diskuterar sakämnet på ett intellektuellt intelligent sätt. Mm. Även om man är meningsmotståndare i, mellan vänster och höger inom media mm, mm, mm. Att det går faktiskt Ja och grejen är att, att jag vet inte om man är naiv men jag menar det är väl en självklarhet kan man ju tycka Det är ju bara så det kan gå till och diskutera men, men här i Sverige verkar det på riktigt helt ha glömt bort Och jag vet inte riktigt när det blev så Jag vet inte heller, det har, men, men att, att det har hänt om Jag vet inte vart brytpunkten riktigt fanns Men att det är, situationen idag, det är sån idag, det ser ju alla tycker man ju Anna Dalberg i dag Expressen skrev ju en, en ganska väldigt bra krönikaartikel om, om problemet i Sverige, om just hur idiotin och dumheten är kring debatterna. Alltså. Mm. Och den idiotin finns ju inte i USA kring debatterna in, in, in, inom media heller. Alltså. Den är, det, det är ett mycket högre intellektuellt debattton i USA och även i Kanada. Och det är ju intressant, Sverige. du vet ju säkert hur den gemene svensken ser på eller jag kan bara uttala mig från mig själv om jag, om jag inte skulle tänka efter och låta mina fördomar och styra bara så, så eh, USA, där är ju alla för det första korkade och sen är ju Fox News ju någon slags Kalanka-nätverk eh, som bara hittar på och, och alla är även chockade i hela USA eh, plus att eh, ja, men liksom, det pågår ingen politisk debatt så här, säger man ju lite slarvigt om USA ja, ja. vilket är ju helt sinnessjukt, fan kolla, kolla hemma istället, det är ju här det inte pågår någon debatt liksom. Precis och det är väl den här självgodheten Jag tycker inte om att prata så illa om Sverige egentligen, Men jag kan nog vara rätt säker på att Svenskar är rätt självgoda i det Det kanske alla är i alla sina länder Men vi har ju, många lever ju fortfarande på att vi har en bra skola Vi är ett bra folk, vi är bra på allt möjligt konstigt Och så ja. är det ju liksom inte längre Jo men tror man på Aftonbladet Och Expressen till exempel Och svensk traditionell media så, så blir det ju så, men tittar man till exempel på att Sverige har ju en bra skola USA har ju faktiskt bättre skolor mm. Än Sverige nu mm. Enligt PISA-studierna. Så man kan ju, jag tror att man lever kvar i en värld som inte längre existerar. Nej, eller som jag hörde debatten efteråt. Nu ska man inte gå på PISA längre. För det var ju de mätte ju felaktigt. Jaha, ja, då ska man Men... då räknas inte PISA. Då tar man ju bort det obekväma. Okay. Precis. Medan när Sverige låg bra till PISA. Då funkar det allt utmärkt. Då räknar man detta. Istället för att ta tag i problemen. Liksom. Det är ju jo, ingen jo, som visst. vill göra detta. Då ska man bara istället ignorera och säga att det inte finns några problem. Men det är, det är ju en, en typisk svenska politiker. och svenska. Ja. Men eh, vi pratade lite Om responsen där och, eh, Det kan ju som sagt bli lite olika respons Har du även fått Antingen då via i kommentarsfält Eller mejl, eh, någon form av hot Från eh, vänsterextremister Det här är ganska intressant Jag var ju först anonym lite grann Och då var det mer aggressioner Och lite mer indirekta hot, kanske direkta hot Men när jag gick ut med mitt riktiga namn Så försvann mycket av det Och jag undrar om på något sätt det kom en person bakom avataren så helt plötsligt blev det mer personligt det är svårare att hota en riktig människa än en mm. avatar kanske, det är klart att det, man får ju lite hat och sådär men jag tror att det är lite mycket, mycket, det mesta försvann mm. intressant nog nu kommer det sig när du tog steget över att inte vara anonym längre, hur kommer det sig att du gjorde det? Ja det var väl kanske, det var faktiskt avpixlat som började fråga lite grann om det där och sa att vill du bli krönikör för att jag tror att vi kan bidra med ganska mycket och, men du kan inte vara krönikör om du är, om du är anonym och då funderar jag lite grann på det där jag tror jag funderar ett halvår ungefär på det där faktiskt och sen så snackade jag med mina bröder också i Sverige och såg vad de tyckte. För jag tänkte att, man vet, vad vet jag, de kanske blir hotade och grejer nu för att de kopplas ihop med mig på något mm. vis och så. Jag pratade med dem och de tyckte det var, var helt okej okay för dem. Mm. De såg inga problem med det alls. Och den tänkte jag också att man måste ju också på något sätt säga att jag, jag har vissa åsikter och tankar. Jag tänker stå upp för dem för den, med den personen som jag är. Mm. Och så är det bara. Och jag tror att det är liksom, den, det är väl lite Dels är ju en buffer då, Atlanten mellan mig och Sverige Men också det är också lite ner den amerikanska sidan av Men jag tänker stå för det jag tänker och tycker Och så får det bara vara om det, mm. det får bli som det blir Men, men att, du var, att, att, att du var anonym Att du var anonym innan då Berodde det på, ja, men som du sa då Oro för eh, släkt och så Om de skulle drabbas yep. oh, ja, du... ja visst, det, var, det var helt enkelt det, var, det hade inget med mig att göra utan det hade med mina svenska släktingar Och vänner att göra bara Det var, det var enbart för att skydda dem jag pratade med många och så där och såg vad de tyckte och så insåg att folk okej. Okay. Jag, jag har förlorat några vänner, det, det har jag gjort. Men mm. jag, har, jag har fått många fler vänner än jag har förlorat och min tanke är att om man förlorar vänner som man har haft i 30 år, 20 år... Så är det inga riktiga vänner bara. Nej, precis. Det, det, vänner jag vill ha i nej, det är precis det jag också gärna säger. att, att Om man är rädd att förlora människor som, som skulle vara villiga att säga upp vänskapen bara på grund av en politisk åsikt. Då är de precis. inte vattenvärda. De precis. är inte värda någonting då i så fall. Och så fall. tänkte jag hela tiden. Min absolut bästa kompis här i USA. Han och jag är, han är, en hö, han är verkligen en högerrepublikan. En republikan, högerrepublikan alltså. Mm. Och han och jag vi käffsar politik ibland så det blodet sprutar alltså mm. i olika åsikter. Jag är en vänsterkommunist enligt honom allt vad det nu men vi har en otroligt stark vänskap för att vi kan käffsa politik och, och jag kan vara kommunist och allt vad det nu är för honom. Men grund och botten har vi väldigt djup vänskap. Vi skiter i sånt där egentligen. Mm. Vi accepterar varandras politiska åsiktsskillnader för mm. att vi har en vänskap som sträcker sig mycket längre än politiska åsikter. Mm. Mm. Och det, det tror jag i Sverige Tyvärr inte existerar så. Ja men här i Sverige är ju extremt svårt För folk att skilja på, på sak och person uh, Det är jag ju jag att röstar du Amerika... på Sverigedemokraterna så är man ju en nazist mm. Och är man nazist så vill man Prygla liksom, svarta människor Och gärna kedja dem och sådär och, och på något sätt med den logiken kan man väl förstå Att det liksom brister vänskap och dit och dit Men jag menar, det är också så fruktansvärt löjligt Det här ska ju inte vara mer känsligt än Alltså om skattepolitik, men även där kan, du, kan ju say, folk rycka ihop ibland. Men, men det, är väl, alltså det här är väl uppellat av media antagligen, att man sätter ihop sak och person alltid. Ja, mediehetsen i Sverige är så oerhört mycket värre än i USA. Mm. Vilket tror jag gör att människor, man hamnar ju då i en cykel av hets. Och, mm. och, det, och då trampar man runt i den cykeln alltså. Mm. Och så hetsar man och så hetsar man Och, det det. Man och den mediehetsen finns ju inte här i USA Absolut på så vis Och det gör att man, man är mer Amerikaner är faktiskt mycket mer toleranta Än de som kallar sig toleranta i Sverige En typisk amerikan är jävligt tolerant va Medan mm. en typisk vänsterhetsare Är väldigt intolerant men sen har väl ni i eller USA, ni, ni, I, i, i USA får man väl lära sig i skolan, man får väl lära sig att debattera och sånt här. Är inte det kultur kultur, särskilt på universiteten? Ja, det man är har diskussionsklubbar liksom, och det finns ju inte här i Sverige. För i Sverige verkar man inte ha någon respekt alls för, för diskussionen i sig. För jag tycker att när man diskuterar finns ju regler, man gör sig inte på personer let och så vidare. och så vidare eh, Men det verkar inte finnas här i Sverige, för det är ingen som är intresserad av att ha en riktig debatt uppfattar jag det som. Man är bara intresserad av att vinna hur man än vinner. Det är en del av den demokratiska processen. Jag tror att amerikaner har en mycket större respekt för de demokratiska spelreglerna. Även skol, jag är ju lärare på en skola och även skolorna nu. En viktig sak är, jag kan inte prata för alla amerikanska skolor, jag kan prata för min delstat Vermont. För varje, varje delstat har ett lite annorlunda skolsystem så jag kan bara prata för min delstat. Mm. Men i Vermont är det väldigt viktigt för barn att lära sig tänka och argumentera kritiskt. Att lära sig argumentera baserat på fakta, baserat på argumentationsstrategi. Sånt där lär man redan ut bland småbarn att det är väldigt viktigt att bli kritiskt tänkande. Mm. Och att bygga sin kritik på fakta, på argument, på logiska resonemang. Mm. Och att hålla, bort, att hålla sig undan ifrån personangrepp och, och, och hat och hot och sådana mm. saker. Tänk vad det borde mm. vara. Det är som, som människor uppvuxna med här helt mm. enkelt. Mm. Mm. Men ja, vi ska ju komma in på ditt arbete lite här snart. Men först tänkte jag fråga också det här just gällande eh, anonyma. Att vara anonym då invandringskritiker ja. på nätet. Och då kanske man ska tillägga så långt Expressen tillåter. Mm. Men ja. eh, anser du att det är, alltså du som nu är öppen med vem du är och så. Anser du att det är dåligt att vara anonym eller spelar ingen roll eller vad tycker du? i ett samhälle där människor känner en sån rädsla att de måste vara anonyma för att uttrycka åsikter. Det är ett väldigt farligt samhälle var Det är ett väldigt mm. farligt samhälle. Det påminner ju lite grann om Nordkorea faktiskt. Eller mm. om kommunismen va? Och det är ett farligt samhälle. Jo, det kan man ju lugnt säga om... Det om... samtidigt att människor gör det för att i grund och botten så vill man ju skydda sig själv och sin familj. Det är alltid sig själv och familjen som är det viktigaste för en. Så då blir det ju förd följd av... Av, av att man blir anonym Men jag tror att det speglar samhället väldigt mycket Vart svenska samhället egentligen befinner sig Väldigt intressant vinkel faktiskt Att istället för att tjafsa om om man ska vara anonym eller inte Bör man ju fråga, ja men varför vill folk vara anonyma? Precis Som du säger, och här är ju en sån otroligt stor del av Sveriges befolkning Som känner att Ja. De, och det är ju ett jävla illatecken på, på samhällsklimatet precis. Ja, ja precis, jag tror att om, man skulle om det gick att mäta på något vis kvantifiera problemet va? så tror jag att om man skulle mäta hur, hur illa det står till i ett samhälle så kan man nog kunna kanske mäta hur komfortabla eller, eller öppna människor kan vara med politiska åsikter mm. jag tror att om man skulle mäta sånt där på ett objektivt sätt med, och jämföra med andra länder då ligger nog Sverige ganska lågt räknat, det tror jag, jag absolut på. gör, mm. absolut men, gör. Ja, men det här med anonym och inte få vara anonym längre, det här med Expressens uttänkningar, vad har du att säga om det? För mig så säger det att det är en desperationgärning av en ideologi. Det är en desperation som ligger bakom alltså. Mm. Och desperata, desperata människor, ser man genom historien, tar, gör desperata gärningar oavsett vad det är. Man är beredd att göra vad som helst för att tysta människor. Man det betyder att vi är på rätt, eh, på rätt väg nu. Eh, om de verkligen tar till såna här extrema metoder, så direkt olagliga metoder... Då, då är det ju verkligen ett tecken på att vi borde fortsätta. Mm. Ja, det, det egentligen är egentligen precis. Om man tittar på det, naturligtvis är ju handlingen i sig i en liten skala, i en mikroskala, är ju fruktansvärt vad det går till så. Men tittar man då från en makroskala, från ett större perspektiv så kan man säga att det börjar ske någonting i Sverige nu där vindarna börjar vända. Och det gör mm. att desperata handlingarna blir allt mer desperata vilket egentligen, för människan som blir uthängd är det ju förjävligt va, men för landet som helhet så är det faktiskt en positiv utveckling, det kanske låter konstigt men jag tror att det finns två sidor av den historien där mm. Ja, men jag sa det att vi skulle komma in på det här med ditt jobb och så, och det ska vi göra men vi ska ta lite musik först och sen ska vi gå vidare med det Ja, då är vi tillbaka och vi tar och lämnar gammel media och så går vi som sagt vidare till och pratar om ditt jobb eh, och vi var väl inne på det lite med skolan och sådär och, och du vet ju det att skolresultaten, ja de rasar ju verkligen här hemma i Sverige och då är det ju bra att fråga dig då som lärare, vad tror du det beror på? Jag skrev en artikel i uh, Dispatch International i våras lite grann om problemen men det, det är två stora, jag skriver idag också på om det. Massinvandringen, det går inte att komma ifrån helt enkelt. Och även den här kränkningskulturen där lärare inte längre får ha lärare och utan där eleverna styr och ställer i skolorna. Det, de är, det är problem som helt enkelt to, helt förstör svenska skolor. Men hur skulle man kunna förbättra resultaten i skolan då tycker du? Ja, först och främst så måste ju lärarna få auktoritet naturligtvis att undervisa det är, ju, det är ju självklarhet för mig. Va? Med andra ord, kränkningskulturen måste ju bort från skolorna. Jag tror att så länge där det sker en oerhört stor invandring- speciellt från länder som kanske inte har så bra skolsystem- eller ens existerande skolsystem- så kommer skolorna fortfarande att ha stora problem i Sverige. Så jag tror man måste stänga av kranarna lite grann och istället försöka reda ut lite av problemen som redan finns för att få ordning på det. Jag tycker du om det här, och det har ju gått från, ja det var ju absolut inte okej okay förut heller när de ja, kunde få sig en riktig dagsedel de sent skulle glömma ungarna. Men idag får de ju inte så mycket som peta på ungarna, och jag. Vet inte hur det är om de eh, ens får de ta typ, mobiltelefoner och sånt. Det är väl knappt de det äh. ens. Vad, vad tycker du om det då? Borde det vara lite mer jävlar än Amma så att säga? Eller vad tycker du? Ja, självklart. Det går ju inte att, under... det går ju inte att skapa en inlärningsmiljö där elever sitter och textar eh, smsar på sina telefoner och snackar i telefoner och, och håller på. Det går ju inte. Jag menar mm. att den skolan jag undervisar på... Tele mobiltelefoner är förbjudna i klassrummen och om jag ser en elev ta fram en mobiltelefon den ryker direkt, jag tar telefonen direkt och så blir det ett samtal hem till föräldrarna och så blir det ett föräldramöte normalt man pratar om sådana problem och då, då blir det ordning och reda på det där mm -hmm. Jo men jag Super. tänkte mer att, jag menar, att det bryter ut våld och grejer mellan elever, kanske inte är allt för ovanligt och att man faktiskt då får ta tag i ungen liksom, och, och inte vet jag, dra ut ungen från klassrummet så att säga och Sätta ner, men det skulle inte komma på tal idag. Då är det väl misshandel bortom alla ord. Men, men mm. tycker man får göra så eller inte? Ja, man måste ju kunna få göra sånt för att kunna skydda både elever och inlärningsmiljön. Mm. Mm. Och om det betyder att man måste få ta tag i en unge. Det betyder ju inte att om en unge pratar att man ska eh, ge en spö. Det är inte det det handlar om. Va? Men om, om två unga börjar bråka i klassrummet vilket för mig har hänt ett par gånger. Då är det klart att man ställer sig emellan. Och man har ju rätt att ta tag i en unge och liksom stoppa mm. bråken för att skydda elever. Mm. Ja men eller hur, som, som ansvarig lärare så är det ju såklart. Visst? Och som jag då, som amerikansk lärare, jag har ju då lagen och stödet på min sida och jag har även min skolledning på min sida, kommunen på min sida, föräldrar på min sida. Mitt jobb är att se till att ingen skadas i klassrummet som två elever, vilket jag har varit lärare i tio år. Jag har, aldrig, jag har aldrig haft ett enda slags i varken klassrummet eller min skola som jag har sett faktiskt. Det har varit elever som har varit lite hetska mot varandra och liksom börjat hetsa upp stämningen lite. Och då, då kan man ju bara köra ut dem enkelt. Det är inga problem där. det. Här, va? Och då, då är problemet löst. Men om... Säg då att jag erbjuder dig ett jättebra lärarjobb här i Sverige. Vad säger du då? Nej. Finns det, skulle du kunna tänka det ens? Alltså, Nej. Du skulle inte ens, för du, jag tänker ju att du som alla andra är lärare. Ni skulle inte kunna utöva ett yrke längre. Nej, det går inte att utöver lärare i Sverige. Det, det, det, det är en omöjlighet. Att vara lärare i Sverige är en omöjlighet. Jag vill inte undervisa i en svensk, typisk svensk skola. Det finns inte en chans jag skulle ställa upp. Mm. Men hur funkar skolsystemet i Vermont då? Skolsystemet i Vermont, om man tittar på PISA-studierna, det här är intressant. Så dels, om delstaten Vermont hade varit ett eget land så hade Vermont haft Världens sjunde bästa skolsystem, bättre än Finland. Vi har västvärldens absolut bästa skolsystem i Vermont faktiskt. Om man tittar på PISA-resultaten. Det är inte så konstigt. Om man kommer till en skola i Vermont, ni kan komma till min skola. Jag tror en svensk skulle bli chockad. Vilken hög akademisk standard och hur otroligt väluppfostrade elever är. Hur mycket ordning och reda det är i klassrummen Jag tror en svensk skulle bli chockad. Man tänker sig mm. ordning och reda, hög akademisk standard. Då tänker man Japan, Korea, Shanghai, Finland. Men vi är faktiskt före Finland i Vermont. Jag pratar inte om hela USA, jag pratar om Vermont, Massachusetts. De får delstaterna som är i världsklass. Mm. Um, jo, jag, jag, jag tänker att, att du åtnjuter ju det här, antar jag, en, att eleverna har väldigt naturlig respekt för dig och andra lärare. Är det så? Eller? Ja, oerhörd oh, respekt. Och svårare än så är det ju inte. Har man bara respekten? Den får man ju bygga in då, men då behövs det ju inte så himla mycket liksom regler Nej, det är Nej, inte bara eleverna Föräldrarna har ju respekt Läraryrket i USA, i Vermont framförallt Men även i USA har oerhört Har oerhört hög status Alltså, jag träffar då föräldrar Till eleverna till exempel när jag går och handlar Och de mm. kallar mig för herr Nordström och de tackar mig så mycket för att Jag gör ett bra jobb som deras barns lärare Och det är en oerhört respekt Alltså, det, det, man, är, man, man, är man sitter Verkligen på en tron det är helt otroligt det hur det har ändrats. Jag kommer ihåg att prata med min mormor som diskuterade då om sin eh, syster som eh, dog för några år sedan. Och ja. så sa mormor hon, hon hade en kompis då som var lärare. Och, och, och hennes systers reaktion var att umgås du med så fint folk? Mm. Alltså då ja. när, det, när det var. Eh, ja. så det, men idag menar, är du lärare? Ja det är ju ja, det är ingenting. Det är, det är äh, absolut. Och det är ett av de viktigaste jobben som finns. Som andra ord, det du berättar just om din mormors, mormor där, det är så som lärar i USA generellt, men absolut i Vermont, behandlas fortfarande. Jag är alltså i den absolut, läraryrket i USA, jag kommer inte ihåg exakt vilken, men det är topp. Jag tror det ligger topp 10 vad gäller statusyrken att vara lärare i USA. Det är alltså topp 10. Det är det är som lärare, advokater, arkitekter, det är liksom den som vi pratar om alltså. Människor har enorm respekt för lärare i USA. När jag träffar någon ny och frågar vad, liksom en, en, en person i USA, de frågar vad jobbar de med? Jag är lärare. Nej men oj, är du lärare? Nej men herregud, va? Då då liksom man verkligen får tjäna att Oj, då blir de impade. Okay. Ja, det, det, det, det skulle ju krävas att det var så här också. Men det är ju en fråga om respekt. Har man ingen respekt för en person, jag en lärare i det här fallet, jag menar, då är det ju svårt. Då. Ja, men då lyssnar de inte heller såklart. Nej, nej, det är klart ingen barn gör det. Det är ju inget inbyggt i barn att lyssna på. Men det, är ju, det, är ju, alltså det börjar ju hemifrån såklart. Jo, det är, jag kan ju säga det till exempel. att Jag kan ju inte prata om alla amerikanska hem Det kan inte inte generalisera så, va? Men amerikanska föräldrar uppfostrar sina barn lite striktare än i Sverige det, det är inte lika no, mycket yeah. flungeri i uppfostran va? utan man uppfostrar bara med en, en respekt för andra människor framförallt respekt för vuxna och respekt för lärare va? så när jag har problem med en elev i skolan, och det kan alltså vara en mobiltelefon det är inget större Unge ungen drog fram och skulle texta någon i klassrummet det, det är ett problem alltså, mm. som jag då tar upp direkt, och så ringer jag till föräldern och föräldern ber om ursäkt och de blir, så, de blir alltså upprörda på barnet Mm. Och de ber om ursäkt att, det är, att sånt ska man inte hålla på med Och då, sen när barnet kommer hem så, så tar föräldern ifrån mobiltelefonen För barnet i en vecka som straff mm. Utan det är stenhårt yes. Föräldrar uppfostrar barn Man älskar sina barn Men man sätter ordentliga mm. gränser Ja men för att man älskar dem Tänker jag Precis, för Det är väl det som är grejen ja, Och här okay, okay. i Sverige tror jag många kör den fega Att man vill aldrig komma i konflikt med sina barn Och skydda Precis. sig bakom något. Oh, ja, jag jag älskar dem, men det är ju bara skitsmöck det som fruktansvärt okämt göra sina barn. Att älskas. Det, här, ja. det här är något jag har lärt mig tidigt. Att våga säga nej till sitt eget barn är att visa att man älskar sitt barn. Jag höll på att säga, här har vi att lära oss av, av USA, men egentligen ska man väl säga, här har vi ju att... Ta tillbaka som det var förut och skärpa mm. till oss helt enkelt. Mm. Men eh, om vi nu då ska på ett väldigt icke-politiskt korrekt sätt eh, ta och dela upp grupper och då menar jag då alltså det här hemska ordet etniciteter om vi tänker då här, där i skolan då eh, skulle ja, ja. du säga att de presterar <hör> olika då grupperna där i skolan på något sätt? Så här funkar det ju när man tar de nationella proven som då, även då pisa proven som man då tar här, min skola tar pisa proven också, men också nationella tester då för att se hur skolan ligger till och allt sånt, så delar man ju upp allting också i Sociala grupper, inkomst Etniciteter, här kallas det inte Etniciteter, här kallar här Bokstaven går man efter hudfärg, man frågar Vilken hud, man, vilken ras är du, vilken mm. hudfärg är. Uh, För att etnicitet är en helt annan sak Jag kan vara en vit människa som Associerar mig med, med en svart kultur Och då är mm. min etnicitet svart, även om jag har en vit Så det blir lite knepigt med etnicitet kanske mm. Man går efter hudfärg Generellt sett så I amerikanska studier, det finns väldigt mycket Studier om man tittar på Asiater presterar bäst i skolorna i USA. Så enkelt är det bara. Asiatiska gruppen och sen är det den vita gruppen och sen så kommer andra grupper. Men de studierna finns för att så fort man tar ett nationellt prov eller ett PISA-prov, då måste man kryssa i vilken, vilken hudfärg man har. Mm. Och sen, sen redovisa sånt där offentligt. Det finns min skola gör det, Allt sånt där offentliga handlingar som finns tillgängliga. Mm. Även då sociala bakgrunder, hur det påverkar skolresultat och allt sånt där. Inkomster, hur, hur mycket föräldrarna tjänar sånt tar man reda på för att få reda på hur grupperna påverkas- Mm. Och ändå Sverige som, och media som ofta, ändå relativt ofta kan man ju säga, pratar så gott om USA. Det här måste ju vara rena Auschwitz i deras öron. Alltså det det mm. måste ju vara så hemskt så det finns inte. Men tar man även upp då om man säger kulturella skillnader eftersom det är väl ganska mångkulturellt ändå i USA kan man ju säga. Tas det upp i, i skolan någonting? Menar du på provresultat? Ja men överhuvudtaget i diskussioner med det här ryker ju folk ihop på grund av kulturella skillnader och det blir diskussioner och så vidare. Ja, hur blir det där i skolan? Kan det... Jag kan ju inte prata om alla skolor men jag kan ju prata om Vermont eftersom det är där jag arbetar och min skola specifikt. så Jag kan ju inte prata om en skola i Kalifornien till exempel. Nej. Den amerikanska kulturen är ju kulturens område. Skolor i Vermont har ju då väldigt klara grundvärderingar som alla vet om. Sen vad du, ut, vad du har för kultur i hemmet till exempel Det är ganska oväsentligt Men när du kommer till skolan Då förväntas du att anamma den kulturen Som skolan har bestämt att det här är vår kultur va? Och det här är de värderingarna som vi ska hålla Punkt slut mm. Så det är inga krav om att införa halalslaktat kött på din skola inte? Nej du nej det har inte ens, Jag har aldrig under, <laughs> under tio år här Den debatten har aldrig kommit upp i skolans matsal. Den debatten finns inte den Nej för, du, det för att du anser så Så är det väldigt löjligt antar jag Ja, det skulle vara, att ingen skulle komma på tanken att ens ta upp den frågan. jag jag, jag tror jag först, Även om vi har, vi har muslimer i skolan men, och bland lever Men frågan kommer aldrig upp. Det är ingenting som liksom är viktigt. Alltså. Det, det viktiga är mm. vad får barnen för utbildning? Hur kan vi se till att barnen blir välutbildade? Om det är, det är liksom det är oväsentligt. Du får ta med halalkött hemifrån och vill äta halal. Men att skolan ska hålla på med sånt, det liksom är mm. den tanken existerar inte va? Nej. Mm. Jag tror inte vi pratar speciellt mycket om kultur utan grundförutsättningen är att vi, vi, vi har en amerikansk kultur med, med väldigt specifika värderingar som, som sitter uppklistrade i enda klassrum. Det här är vår klassrumskultur, det här är vår skolkultur, det här är den amerikanska kulturen som vi tror på och alla ska anamma. Mm. Sen att vi pratar ibland om, om, om en, en historieklass eller geografiklass pratar om kulturskillnader, då handlar det ju mer inom kontexten av utbildning, men vi har ju alltid, vad ska man säga, faller alltid tillbaka att amerikansk kultur är den som råder i skolan och så är det bara. Mm. Ja, ja, men som är i Sverige är, det i skolan och så, det är upp där om man ska prata om det vet vi alla, att man tar upp kulturer i någon form av negativ vinkling, det, det kommer inte på fråga, det ska ju vara så politiskt korrekt som möjligt, men i USA där och i skolan där du jobbar är det någonting då som, som verkligen är tabu skulle du säga? Ja, ja, men vad har ni? Finns det någon alltså, P, det, det menande, men någon pk agenda Alltså finns det någonting som för oss som svenskar hade varit Ja, men något jämförbart, någonting som som är, ja, det är sex, så fall man sexen, liksom sex överhuvudtaget jämför man svensk media och amerikansk media då kan, svensk p kan ju skriva Hur mycket som helst om sex Och använda vilka grova ord som helst om sex va? Men inget att säga någonting om till exempel Andra kulturer och invandring som är negativt Men sex i USA är fortfarande Väldigt tabu vilket svenskarna skrattar åt Och det, det håller jag kanske lite grann med om Att det blir ganska fånigt va mm. Medan vi amerikaner då Vi skrattar lite grann åt, ganska mycket åt svenskarna Som är helt livrädda för mm. att röra mm. Någonting som är invandring och kultur att göra men du sa att ni hade vad sa du, lappar uppsatta i det, det här som gäller om amerikansk kultur och så vidare. och så. Men hur, hur bemöter ni då om det kommer till exempel ja, invandrare då från Afrika kommer dit och, och de har ju sitt sätt att tycka och tänka och så vidare. Hur bemöter ni dem då? Ja, fördelen med att vi har väldigt klara grundvärderingar som sitter uppe. Vi är alltså tvungna av skolledningen att de här grejerna måste sitta i För klassrum till exempel amerikansk medborgarskap, vad det betyder av amerikansk medborgare, respekt på tillit. Det finns, vi har sex stycken då och sen ska, har vi också väldigt klara regler, hur barn ska sitta i klassrummet i en stol för att de ska kunna liksom fungera, va? inte ligga under bänken utan de ska kunna sitta i en stol ordentligt. Sådana mm. saker. Så det är sånt som då kommunen har skrivit på, som skolledningen har skrivit på, som politikerna har skrivit på. Alla håller om att så här ska det bara vara för att driva en skola. Som det kommer till exempel en elev från sig Afrika som ...har svårt att sitta i en stol... ...ja då vet vi att här är de reglerna... ...då måste vi öva med den eleven att lära att sitta i en stol ordentligt... ...för att om inte eleven vet hur man sitter i en stol ordentligt... ...då har den svårt att lära sig andra saker... ...då mm. måste vi jobba med att du, så här sitter man i en stol... Men är, är det så pass att, att de kommer... Men ...om det är någon från Afrika som verkligen bokstav att, ta att ...kommer direkt från Afrika... ...kommer han eller hon då direkt in... I ditt klassrum? Det är ingen motsvarighet till SFI eller ja, alltså, fast amerikanska version då, eller något sånt. Eller kommer de in i en vanlig klass så där direkt? Ja och nej. De kommer ju in till skolan och sen så deltar de i en, vad ska man säga, engelska. Det beror på om de kommer från ett land där det pratas engelska eller till exempel franska. Om de kan säga att de kommer från ett Afrikongo till exempel där det pratas franska där de inte kan engelska. Då, då, då får de väldigt mycket intensivundervisning i just engelska för att det är viktigt att barnen ska lära sig engelska den kan ju inte vara i mitt klassrum och inte kan ord på engelska men de kanske sitter fem minuter i mitt klassrum för att lära sig hur man fungerar i ett klassrum för att lära sig jag kommer in i klassrummet, sätter mig i stolen, jag är tyst jag lyssnar på läraren och jag ser andra barn räcka upp handen man får lära sig rutiner och klassrumsbeteenden sen försvinner eleven för att, studera, för att lära sig engelska men att den måste lära sig den sociala delen av att fungera i ett klassrum. Har du någon uppfattning om ungefär tid? Hur länge det tar för en person som kommer så där precis från Afrika då så att säga hur lång tid det tar för den personen att nå lika långt som de det andra då? Det beror på om den kommer från en, där de kan engelska från början eller inte så allt beror på vart den kommer ifrån men det tar, alltså, det tar tid och sen hur många som kommer på en gång men ja Ett par, tre år tar det nog... Och sen hur gammal den är också. Men jag, mm. till min skola så är de ju 11, 12, 13 år när de kommer. Så kommer de som 11-åringar så kanske efter ett par, tre år så mm. kan de vara ungefär jämförbara med antagandet att deras beteende uh, har blivit anpassat till det som krävs för att lyckas i ett amerikanskt klassrum. Mm. Mm. Det tar ett par, tre år alltså. Det, det men det, det är ganska intensivt. Det, blir, det är mycket som behövs göras kring eleven för att hjälpa eleven. Då. Framförallt språk men även kulturskillnader. Att lära sig fungera i en helt annan kultur och anpassa sig till kulturen. Du pratar om ett par, tre år. Att, att det tar det för dem att komma igen. Om vi då ska jämföra det här i Sverige. Eh, ja, då är kanske inte kan jämföra med skolan. Då, men i arbete, vad är det de säger? Att det tar minst varje sju till tio år eller någonting innan de kommer in. Det verkar ja. som att man kör mycket hårdare i USA för att få dem att anpassa sig. Ja, om vi talar om ja, för det första är ju kraven, säger till exempel min skola, det är ju kraven, förväntningen är att du anpassar dig. Så enkelt är det bara. Om du inte gör det, ja, då, är, då, då jobbar vi med det tills så du gör det. Mm. Mm. Och så småningom så blir det ju då mycket andra involveringar kring barnen som inte anpassar sig. Det, det fungerar helt enkelt inte utan, Och sen barnen vill, för, de vill verkligen bli amerikaner. Jag märker lite grann att ungar som kommer till USA som invandrare, de vill bli amerikaner. De gillar USA, de gillar kulturen, de vill bli amerikaner. De vill verkligen anpassa sig. De vill bli som en amerikan. Det är liksom målet på något vis. Mm. Och i Sverige, Och då... där vill man inte bli en sån här tönt i svenne, det är väl det sista man vill Nej, men det är ju för att precis. vi hatar alltså, det är för att nationalism är så, oss, och patriotism och sånt är så, ja precis men, men det är klart att det smittar sig, jag menar, kommer du till ett land där folk är glada och säger hej USA, vi är bäst det är klart man vill vara med i det gänget då precis. Kommer du till ett land där alla säger att det enda som är svenskt är... Ja, precis Medan om man ja. har en statsminister som säger att det enda som är svenskt är barbariet, så är man väl kanske inte så sugen ja. på Just. Ingå i det då, såklart. Det är klart att unga som kommer till USA vill bli del av den amerikanska gemenskapen och de vill bli som sina amerikanska kompisar. De vill bli amerikaner. Mm. Så det funkar ganska bra. Ja, men det är väl en psykologi i sig det där såklart. Att jag menar... Det är ju som, som du är inne på, Conrad, också. Ja, men om det är några som säger, hej här, titta på oss. Vi är bäst och så. Och då vill ju såklart att en person, ja men jag vill ju också vara bäst. Jag vill ju också mm. vara med i det där. Än om det är någon som säger, nej men vi är inget speciellt. Nej men man ska inte Precis. tycka någonting om sig själv. Och det är klart, det blir ju inget med det. Men ja, jo, det det blir, det är ju att folk blir kränkta. Det vet ju alla, att de blir kränkta i var och annan sekund. Mm. Eh, fram, framförallt då invandrade elever. Ehm. Men det ser ni nej. ingenting av då alltså att, att de, de, de skriker, det är ingen som skriker om att bli kränkt och sådär när ni är bestämda och kör på som ni gör nej, så, gör amerikaner av dem? Nej gud nej, nej herregud. Uh, jag har aldrig en, en jag, har, jag har varit lärare då i tio år på skolan och jag har naturligtvis träffat många invandrarbarn och, och även föräldrar då från Afrika, från Mellanöstern, från Asien, Sydamerika och jag har aldrig stött på en enda elev eller en enda förälder där de överhuvudtaget har haft tanken på att jag skulle ha kränkt dem genom att, att jag använder mig av disciplin i klassrummet för att de ska lära sig. Det är liksom otänkbart. Tvärtom, jag, jag satt i ett föräldramöte alldeles, för en månad sedan ungefär jag hade föräldramöten och då pratade jag då med föräldern till ett barn från Kongo. De hade kommit hit alldeles i somras då och föräldern var så tacksam att jag hade ordning och reda och att barnet förväntades göra precis samma saker som amerikanska barn. Jag var så tacksam över att, att barnet blev behandlat som en amerikan. Och, och det var liksom att nånt, inget annat var tänkbart för dem. Det var allt annat var otänkbart. Mitt barn är amerikan i ditt klassrum och gör vad som krävs för att mitt barn ska bli amerikaniserad. Mm, mm, mm. Förstår alltså, jag. Jag vet inte vad du säger Conrad, men det här låter ju så främmande. Det låter jo, så roligt främmande ja, det, är också att det är det enda sättet man kan göra det på ja. Det här är det enda självklara sättet Eller mm. det enda sättet och, som jag kan tänka mig Det är ju så här det fungerar att bygga Alltså så folk kan samarbeta överhuvudtaget Det är att man tar in folk i kulturen Och liksom Just. Med det? Och ja. det som är intressant Och i hemmen då Det är ju att föräldrarna då Jag menar, de, Jag är ju svensk Jag har ett par svenska ja, Jag är ju svenska amerikaner men vi gör svenska saker i mitt hem Och bland lite svenska. Men så vi har inte glömt den svenska kulturen men samtidigt så Anna, vi amerikanerna vi är på gatan för att visa att vi, vi ska inte spela ABBA ut genom högtalare i kommunen och sånt där utan men grejen i skolan blir ju då att det amerikanska är det som gäller och även i hemmet hos invandrare, jag törs nästan påstå att invandrare Många fall är mer amerikaniserade än många amerikaner som har bott här. Därför att För dem är det så viktigt att bli amerikaniserade och amerikaner. Att bli mm. accepterade och bli en del av landet. Att de verkligen nästan går överstyr med sitt amerikaniserande. Vilket är ganska intressant. Mm. Ja, men om vi ska gå vidare till någonting som människor ändå tror jag generellt sett tänker på när de tänker på USA. Det är ju yttrandefrihet. Eh, skulle du ha några som helst problem med att yttra det om man tar till exempel det du yttrar på avpixlat eller om du för fram någon invandringskritik och så men i USA, skulle det vara något problem, ser du? Absolut inte. Man måste först och främst förstå att Sverige har en enormt vänstervriden skala generellt sett vad gäller åsikter och ideologi. Så det som i Sverige ses som högerextremt i USA väldigt normalt. Även i Kanada väldigt normala åsikter. Va? Så att om jag säger exakt samma sak här i USA eller om jag åker upp korsar gränser i Kanada 45, min 45 minuter norr och mm. säger samma sak jag har, ingen skulle bli förbannad. Jag, jag har svårt att tänka fundera på det. Vem skulle jag reta upp? Och jag kommer inte på någon som skulle sätta en yxa i dörren. Jag, jag, jag vet faktiskt ingen. Det finns ja. ingen grupp som är så vänstervriden här, i alla fall som jag känner till. Som mm. skulle... Förföljer jag mig och helt enkelt vilja yxa dörren. Mm. Det är liksom, det, det, det, det, därför att det jag tänker och tycker är normalt, det är mainstream. Det är så folk tänker och tycker här. Och mm. även då respekterar man att okej, okay, jag håller inte med dig men du får väl tänka och tycka vad du vill. För att så är det bara, det är så vi funkar. Mm. Men eh, om man tänker då för att jämföra igen med Sverige och, och, och så Får man kommentera helt fritt på om man ser amerikanska nyhetssidor då Det är ju inte riktigt så här då eh, Utan att om man säger att det tas bort då, då eh, när det är kritiskt Jag uppmuntrar folk att gå in och titta på amerikanska Även då ta, ta vänstermedia som i USA vänstermedia som i Sverige Tror jag skulle vara ganska i mitten någonstans eh, CNN till exempel ABCN vart som helst det är kommentarer på kommentarsfält som, jag, som, som skulle rika från alternativ media i Sverige till exempel, som är lite för grova. Mm. Mm. Uh, som jag undrar, jag, jag till och med tänker att oj då, får sånt här verkligen vara kvar? Men mycket riktigt, det får skrivas. Journalister skälls ut och det är, man får skriva om, liksom man, man använder sig av ibland även ord och uttryck som faktiskt... Per definition börjar bli lite rasistiskt Per äkta, def inte svensk definition men Äkta liksom definition per mm. ett lexikon Som jag tycker att det här var lite väl Över gränsen faktiskt, men de får vara mm. kvar det, det är alltså en enorm skillnad det är van, Vi pratar inte om extrem Vi pratar om CNN Mm Nå ja, är på för det. Men. det får men då man tar och jämför igen då, men det känns för som att det innebär då inte alls någon risk om man säger för ditt arbete som om du hade jobbat i Sverige då till exempel. Om du skulle framföra kritiska saker om invandringen i USA, det, det är ingen risk då alls för dig att få sparken. Pratar, jag, jag går ju inte ut och säger. jag har ju inga politiska åsikter i mitt jobb Nej, men om du skulle privat då eller ja, över internet eller så uttrycker uttrycka helt enkelt att nej men i USA Nej, vi har för mycket, det är för mycket invandring till USA, helt enkelt. Nej, gud nej, det har ju inte med mitt jobb att göra. Va? Jag, lagen säger ju ganska klart här att, att det finns ju, man har läst lite grann och vissa som säger saker på Facebook och såna där saker men, men att som arbetsgivande kan bli upprörd över. Men jag har inte en tanke på att om jag uttrycker saker och ting jag tycker att min arbetsgivare skulle, de har inget intresse av det för det andra så vet de att för eller senare så hamnar det i domstol och då kommer förmodligen arbetsgivarna förlora. Därför att de kan inte straffa mig över mina åsikter. Det, det, det, och vem vill hamna i domstol över sånt egentligen? Ja eller hur. Det blir dyrt med att det är i USA. Om man, det om man blir är. Och sen kan jag, om, om det visar sig då att, att jag vinner fallet i domstol, ja då är ju naturligtvis skadestånd. Mm, det så. Och amerikanska skadestånd är ofta väldigt höga naturligtvis. Mm. Så jag, jag är inte alls rädd för att tänka och tycka vad jag vill och en annan sak som du inte heller behöver vara rädd för det är ju som det är här i Sverige att folk får vara rädda för extremvänstern som, ja, som AFA som kommer att sätta en nyckel i dörren men alltså, det finns ingen då motsvarighet alls då, eller till AFA i USA. Ja, det här är ju intressant. Va? Vänsterextrema grupper det kanske finns men jag har då aldrig talat om dem. Eller talat. Det intressanta är det här. Det finns högerextrema grupper som är framförallt re religiöst bundna de sätter yxan i dörren istället. Mm. Så vänsterextrema AFA i Sverige då är motsvarande amerikanska högerextrema grupper som även är religiösa. Mm. Beteendet och, och metoden är de samma. Va? Och de är då grupperna som då försöker tysta ner. Till exempel om jag skulle gå ut och vara i södra USA. Om jag går ut och emot om jag går ut och, och har en abortklinik i södra USA till exempel då kan en yxa sitta i dörren och den kommer då från högerextrema grupper som, är, eh, som anser att abort ska vara olagligt. Så rädslan i så fall skulle vara de högerextrema grupperna som beter sig på samma sätt som de vänsterextrema grupperna i Sverige. Så beteende är de samma mellan höger och extremvänster i, i de två mm. länderna. Mm. Men att jag ska bli förföljd av någon slags extremvänster, jag, jag vet inte ens vart fan de finns. Alltså. Jag, jag, jag skulle kunna gå och leta efter dem utan att hitta dem verkade om. Jag vet inte. I grund och botten va, så är ju mina åsikter... I USA och i jag vill också nämna Kanada där att det är viktigt som Sverige pratar om Kanada då och då, USA är ju satan själv, men Kanada verkar vara okej. Okay. Men mm. i Kanada och USA så är de åsikterna som jag har, åsikterna som, som framgår via till exempel Frimedia i Sverige som har avpixlat och fria tider och exponerat och även då er kanal. Det är fullt normala åsikter. Det är mainstream-åsikter som ingen, det höjer inga ögonbryn att folk tycker så. Va? Det bara är bara att folk tycker så, och så är det bara. Mm -hmm. så det, liksom, man ser inget, det finns ingen som egentligen höjer ut. Någon kanske tycker att okay, Jag tycker, jag håller inte med det men det är ungefär allt Det finns inget att bli arg för mm. det, det, man får, det är svårt att förklara Det är ett helt annat klimat va? Så Det är svårt att förklara att det här är Alltså normalt att tycka och tänka mm. Och genast så finns det Inga extremgrupper som då börjar hata dig Därför att det är så här mm. folk tänker och tycker mm. Precis men du nämnde ju Kanada nu och vi har varit inne på det lite innan också. Och Conrad, du har väl också tagit upp det förut i tidigare program. Just att det, det är mer lyckat där, det går bättre där. Mm. Eh, och de är ju då alltså såklart lite hårdare och så. Eh, men skulle du Björn kunna förklara lite närmare just hur går det till då i Kanada? Eftersom ja, om det nu är så lyckat som svensk media säger. Men då måste ju de ha något recept i det också. För det första kan man ju säga att alla invandrare är inte invandraregrupper är inte lyckade ens i Kanada eller USA. Nej, just det. Till exempel, och jag har skrivit om det här på Apixat ett par gånger. Och det här är någonting som har rapporterats mycket i vanlig traditionell massmedia i USA. Somalierna har mm. väldiga svårigheter i både USA och Kanada. Väldiga problem i hela världen med, som jag har Som grupp. Alltså. Mm. Mm. Det är otroliga problem kring det och. Och både FBI och vanlig massmedia, traditionell media i USA och Kanada rapporterar mycket om problemen kring grupperna, kring den somaliska gruppen framförallt. Så man kan inte säga att alla grupper är lyckade, va? Men, eftersom Kanada och USA har en helt annan invandringspolitik som satsar mycket mer på högutbildade människor som har identifierings. Du kan bevisa identitet, högutbildade och som har inte har någon brottslighet för man måste ju då naturligtvis gå igenom brottsregister och allting innan du släpps in mm. så, så kommer det grupper av invandrare som faktiskt är väldigt lätta, har väldigt lätt att anpassa sig just för att de är högutbildade de vill bli bidra, de, får, de skaffar ett jobb direkt eller så kommer de hit enbart på grund av jobb. det är en helt annan grupp av invandrare som, som framförallt kommer till USA och Kanada och den, och den gruppen har inga problem att anpassa sig egentligen men som sagt, sen finns det ju till exempel den somaliska gruppen som har, en, men det är kvotflyktingar vi pratar om. Det är, inte, det är en annan grupp av människor då som, som man pratar om. Mm. Men den stora majoriteten då som kommer som invandrare till USA och Kanada är inte lågutbildade kvotflyktingar. Utan det är högutbildade människor som vill anpassa sig, som vill bidra. De kommer hit enbart för att söka lycka genom arbete och bidra. Mm, mm. Såklart. Ja, kan man tycka. Kan man tycka. Men eh, avslutningsvis då, eh, du, du frågade där innan Konrad där ja, om du skulle få ett eh, bra jobb här i Sverige. Nej, nej, nej, kom inte på eh, frågan att du skulle komma hit. Nej. Men vad blir dina visdomsord om Sveriges framtid? Tror du att det blir så pass bra igen så att du skulle ko kunna komma hem igen om du nu vill det? Jag tror det finns två sidor av det myntet. Jag tror att om det politiska och debatteringsklimatet i Sverige skulle dramatiskt förändras så skulle jag naturligtvis ha ett intresse. Men jag tror samtidigt att utvecklingen som det sker där hela, i princip hela det svenska välfärdssystemet bryts ner så tror jag det har kommit till en punkt nu när inte Sverige är längre är ett attraktivt land att bo i för en människa som vill söka lyckan i Sverige, i, i Sverige längre. Mm. Alltså om man vill komma dit för att på något sätt arbeta och göra rätt för sig och, och, och vill leva i ett tryggt och lugnt land med bra skolor och bra välfärd. Jag tror brydpunkten är nådd att det inte längre är någonting som är intresserad av för jag tror inte den framtiden finns inte i Sverige på det sättet tror jag som det verkar. Usch mm. oh, vad mörkt. Jag, men jag, jag är absolut med och jag tror ju verkligen att vi har nått den punkten Och det här är egentligen långt efter brutpunkten Men det är först nu börjar, man, börjar folk, vanligt folk se toppen på Isberget Alltså en vanlig svensk som familj Den vanligaste du kan tänka dig börjar märka nu Som vi pratar om innan, alla som bor i de här bruksorterna Det är inte bara förortsproblem längre Och det är inte bara invandratäta ställen För att hela Sverige är invandratätt snart Med alla de problemen det, det innebär och jag tror att när vi ser en skola, ett skolsystem, och vare sig man håller med PISA eller inte, vare sig det är politiskt politisk korrekt eller inte, skolsystemet är en indikation på framtiden för ett land, tror jag. Mm. Enda anledningen att USA och Kanada har gått, Kanada är ju väldigt bra skolor alltid haft, men att USA går ganska bra är ju för att USA låter de bästa och smartaste invandrarna komma hit. Det är inte amerikanska elever som, som till mångt och mycket- har byggt upp samhället i USA- utan det är de smartaste människorna runt om i världen- som kommer hit och startar företag, vare sig Google- eller det finns vilka massa företag som är startade av invandrare- för att de kommer hit och är enormt begåvade och duktiga. Så man drar alltså nytta av människor från andra länder- va? och inte sitt eget skolsystem till mångt och mycket. Och jag tror att Sverige då som har- Byggt ett land genom människor, genom människor Från sitt eget skolsystem Om skolsystemet brakar ihop Samtidigt som man inte får de bästa Och smartaste invandrarna att komma till Sverige Då har man problem mm. i framtiden Ja, En ja. sista fråga har jag ju nu Dessa tider är så viktigt med etnicitet Och allt hit och dit. Eh, Björn, hur ser du dig? Är du svensk? Är du svensk-amerikan? Är du amerikan? <laughs> det, det, det är ganska intressant För att det är ganska svenskt där att man måste kategorisera människor Björn 42, vilken mm. etnicitet är du? Nej, vad, ja precis, vad är du för något? Vad är, jag har aldrig tänkt i de banorna Vad jag är. Jag, jag är jag är den jag är oavsett min ålder Och, och sådär, jag är mycket mer än bara en etnicitet och jo, men och så jo men, jo, jo, men såklart men, men, men det är ändå en intressant fråga tycker jag att, För jag menar, enligt svenska politiker Skulle du absolut varit svensk Om vi säger att du kom från Amerika men jag, ja. jag tänker ju att, att det man kommer ifrån ens ursprung sitter ju väldigt starkt i en, såklart Så jag antar att, att du ser det väl hundra procent, om man nu ska säga, säga någonting, som svensk-amerikan Eller kanske till och med som svensk Jag ser mig nog mer som svensk amerikan, det är jag absolut ja. mm. såklart. Jag, jag har ju svenska värderingar, alltså svenska traditionella värderingar Det har jag, det är ingen mer med det va mm. Mm. Utan jag ser mig själv som en svensk uh, Till exempel, jag arbetar hårt, jag är laglydig, jag vill göra rätt för mig jag vill ta hand om min nästa. Jag, jag hjälper folk. Um, traditionella svenska värderingar. Så jag är nog ganska svensk på, på sådana sätt. Att du säger det, för det här är ju traditionella svenska värderingar. Vad folk försöker göra med Sverige och hur mycket de försöker pissa på det så är det det här svenskar är kända för utomlands. Även det det. att vi dricker för mycket och att vi är blyga och sånt där. Det är onda med det goda. Men, men jag tror generellt att Sverige fortfarande är fortfarande en väldigt positiv bild utomlands. Just så mycket att säga. Vi jobbar hårt och så vidare. och så vidare. Det, Oj, kan inte är... bort. det finns ju någonting att vara stolt över fortfarande i Sverige. Och det är att vi är, vi är ett jävligt bra folk. Faktiskt. Ja, visst, Svenskarna har ju... Svenskarna, om man tittar på immigranterna i Sverige... Förlåt, immigranterna i USA som kom från Sverige, mm. de är faktiskt klassade som kanske absolut bästa immigranterna i USA någonsin har haft. Det har mm. inte varit några problem med de svenska immigranterna redan tillbaka för, för över hundra år sedan fram till idag. Svenska immigranter är fantastiska i USA. Så mm. vi har ju ett väldigt, väldigt gott rykte. Folk gillar svenska för vi är ärliga, vi arbetar hårt, vi vill göra rätt för oss, vi vill inte ha bidrag utan vi utbildar oss. Vi tar hand om andra, vi är beredda att betala skatt för att hjälpa andra människor via välfärd. Eh, väldigt, väldigt traditionella svenska värderingar som har gått igenom ända sedan de första svenskarna anlände till Nordamerika faktiskt. Som fortfarande finns här bland de svenska invandrarna. Mm -hmm. Men vad bra att det blev lite mer positiv stämning nu i alla fall För att jag tänkte ju ta och avsluta här med Och såklart först och främst tacka Björn så mycket för att du medverkade Ja och så mår du det, det jättekul om du ville komma tillbaka. Och sen måste vi väl alla ta och hälsa alla där ute Ett riktigt gott nytt år också Nu ska vi in i 2014 ja. Vad ska Nej, det ge? Det inte. ska bli intressant. Supervalåret säger de. Så att ja. det, det ska bli intressant. Så, ja. ja, så vi hörs nästa år då. Igen säger det det. vi. Jag har ja, gått nytt på er alla där trots allt. Ja, gott nytt år. Ja, gott nytt år och god jul på hela Sverige. Kan man säga god jul förresten i Sverige nu igen? Jag har ja, hört att pass. vissa har rekommenderat att vi inte säga det Men vi kan väl säga det tycker jag Vi som vågar töja på gränserna lite här ja. God, Vis... och på er alla. Ja, god fortsättning och gott nytt år Och hejdå.